الرحمن الرحيم الفصل الثاني دویم فصل آداب د روایت او پدې کې مبحثان دي دو بحثونه دي ما اول دی ده آداب د محدث کی چې څنګه حدیث بیانای او مبحث ثانی ده آداب د طالب الحديث کی مقدمذا بما ان الاشتغال بالحديث من افضل للقروبات على الله تعالى لك څنګه چې د حديث پاک په پا علومو کې مشغوله دل دا د الله په نزد د افضل ذ قربات او اشرف الصناعات ادا پټول کې بهترین پېښدا فَيَنْبَغِي مُنَاسِبٌ دِ عَلَى مَنْ يَشْتَغِلُ بِهِ چې څوک پهل کې حدیث کې مشغوليږي و ينشروه او دا خوري بين الناس پمن د خلکو کې د خپل پیغمبر ملغ لري تقسیم اي يتحلى بمكارم الاخلاق چې د په کلي اخلاق وباني مزاین وی و محاسن شیام اپټه روښهسته او عادتونه باندې ویاکونو مثالا صادقا اده یو رشتنی مثال وی لما یولم الناس چې خلق پا پا له تعلیم ورکای هلاک ویردې سوي پديخ فلم مل متبق له علی نفسه او دې دې تدبیق کوي فزان قبل ايام ربه غيره بلچ حكمه داغه نمخ کي په خپل عمل کوي دغور چې خپل دې عملو کو نور چا لوي نو تبع عمل او با علم اول ل جوړ شوي نوز با استا خبره الله په کومه وزن واشي چې په خلکو به اثر کوي وای علامه ابد الجج رحم الله به هاغه مسله په منبر کوله چې په خپل به په عملو ادم اهل علم لیکي ګور دا خبرې وای چې او شی ل په عمل کینی بار بار خلقو لا وایا وګورстаўه دا نشه علامه کوي چې تدل وي جدا شو غاخه له ولې نه کې نن نن سبا یورز بدا سی راشی شللا به توفیق در کی ابراز ما يم بغي يتحلى به المحدثو ډېر سرګن هغه چې مناسب دي چې پاغه صفات او خصوصیات وانه یو محدث خيستوي هغه کم کم دي نیت صحیح النیته واخلاصها اے نیت صحیح کول چې د علم حدیث د کومه ده خیب دغه ما څه مقصد ده نیت صحیح دی او نیت کې اخلاص ده وتطهیر القلب من اغراض الدنيا د ژړه دی د دنیا د مقاصد نه که لکتا دا د دا امارت دا منبری دا یودلی دا مشری دا دی محبت دی اوی شوهرا یا د شوهرا تا چیزا ما شعور شم خلقوی جی بای هم خوم دا سیده گور دا پاکی اول صفت د اخلاس دا نیت او نیت سهی کول ادیدن آر وقتا پوز کواچی تا د حدیث وی اوت ذا علم خنوص مقصد دې دې ديا ما يكون اكبر هم هي نشر الحديث چې در ټول نلوي فکر د د سوی چې در رسول الله صلی الله علیه وسلم احاديث په لاوشی وتبليغ اخل کو لوري شي کی دا خبره د رسول الله صلی الله علیه وسلم نه من الله جزيل الاجر او دې تالب کوي دا الله نه دا غلو اجر و ما اجر الا على الله پیغمبرانو دوي دغه خبر ادا چیرې دا مقصد پکید الله د حبيب سوي دیو جن جامعې تپوس نه کوي مفتي صاحب یې ما نه یو تحریم امتحان وي یو شوي تری وي ته د اولومل حی کې ې تخصوص نه پس ماجستیر کې او دا کې ما ارتده خبره ک چون کې خو و نه چې دا حبیب د علوم او دا ح اومتته رسسیيله ز ستا چې باید دا شو کو دانه چې دا په ځې پاتې شولو او په نورو خبرو کشو غټه خبره ده دا یادي په لګورای او مته د پیغمبر علی السلام خبر رسول تا او زما او تا ویلي ما ویلي اگر چی جایز او حق وي خو هغه دومره وزن لري کوم عزت شان چې د پیغمبر علی السلام دې خبره د امت په زړونو کې ده که نه کزنانه نه هغه عزت بلچا کیدې شي دایي خبره یو وزن لري درې خبره پکې ده دا الا يحدث به حضرت من هو اولى منه لسنه او علمه چه کم کس په عمر یا علم کې د دن الوی دی نو دا غواندي د حدیث نه بیانای پوشه خبرونه او سلور مدادای ورشه د من ساله ان شئ منل حدیث چلار سم تپوس کو پوښتګو دی او شید حدیث وهو يعلم انه موجود عند غيره اذا لبثر جذاه ديول يرعل تلرشه لقد تصل هذه شكرى غير الصحابيات وصاحب الشغرا ير دي مسلي وفلانين بيبي نتا بوسوكه عائشة ببرزي الله عنها كسان او بلا خبر ادا د الله يمتنع من تهذيس يا هذن ويدني من کېږي د حديث او بيانول دي او تن ليكون هي غير صحيح النيه هذو وجن شر دنيس سينده فانه يرج له صحته صحتها غلم دنيت سي کې دو مت کې دي شي وې باځي علماو به چې مونږ په ډېر خوګ نیت باندې دی دین تناسو خدا دیندا سي دی له جنیتې موږ شوکو ها مونږ چل مون تکيو او الحمدلله په دیوانه و باځي کسان برال الوی زمونږ کالج او د سکول اسلاميات تي کدا دې موسره وي اوس اسلاميات خلک سره پاره وي سکول کې کدینګه مدرسہ کې به و موږ په کې داهنیه ته کوم راشه را دي سړي سره په داقیقې خبرو یو پکيو او داغثر ډېر لوی تبلیغی هدا یو مصیبتې شوګدا کې دي خبر نه کوي ککایې نو ما غل په سوار لسم کو سویم استاميات هم وي او هغه کې یقیدی توحید جوړ شو کله په دې کې داهنیه راشه کول له زمو په کې داهنیه ته چیرے دسڑے بسش ڈیر اہل علم سکول لاردی کیم ضرورت ہے زمندہ مشران وے اس کے جریدا شوبی مخالف ریزودی کے علماء نشتا ہدی خلق رہنمائی ڈیر خلق ایمان و توحید نیکان علماء نہ پس کل کس دکڑے ڈیر گورا دی تبلیغ باز مشران اس پ قسم رشول نو دی د پېښور یونیورسټي کی اورېر لوی عالم و مانا تقی صاحب به ملاقات لراتلو عموم مدرسې له بم راتو دي مدرسې مې شروع دا شیخ حدیث محمد حسن جان سیب رحمت الله له راځیو نو آ دغه د صحبت د و جنا غ خلق شفل هدي دی رې او جوې رات ډاکټر امنددا ځانګيري والا سره د رئیس جان ګری ډاکټر عبدفیشی ها نذیر نو ما سره وجه کې ناشتو او هغه پروفیسور دی د اسلامي کالج د رکی میډیکل کالج کې سبقونه خېل نه یوې سړې نو مالې وی دا پیر اوسهاله کیه کولی سوتیا ګیرا نو دا هغه لوی سړی د صحبت وجہ وګ ډاکټر ګری پریزي او سب چشټه کنيشتا مالا جاوې چې ډاکټر ته جوړ شوه کنه نو ما لئیوی مصر پا پینڈا ناسو موزے که <تصحة> ملمانو بیان للاڈو او اغمشر پروپیشنی زمون دیر پا شوک در سناو ریمانو دا پیانو سدا راکی ری لگو را دلویو خلکو پا صحبت که اس <تصح> کدی سیزونو کی دیو جنو علماو لیکی ارہ شوبہ کی پکار دے چی دندار خلکوی و آیا اعقیدہ مجلسن لعملاء الحدیث و تعلیمی ہی اے ددی یو مجلس قائم کی چې خلکو لذ حدیثو املا کوي تعلیم ورکي اذا کان اهل لذالك چې هغه ذی اهل وی فان ذلک اعلا مراتب الروايه واذا ف اعلا مراتب الروايات کی دي ما یشتهب فعله اذا راذ حضور مجلس چې دې د مجلس د املا ته حاضرېږي نو څو ورته به تر دي ايته طهرا هه ځان د پاکي زکه د پیغمبر حديث په وي ويته تويبه خوشبو دي او لګي ويشرحه لهيته د منګس کی ايجريسان مو تمكنن بو وقارن وهبتن کې ديني خمزبوت وقاریزت و حیبت پا یرا تعظیماً لی حدیث رسول اللہ صلی اللہ وسلم. چا خبری کی گئے پا یرا یرا دیو ویجئے یا اللہ سے نا دا خوزم آدھا نبی خبری دی دا خوزمونگ ایمان و دل دی دا خوزمونگ دنیا او قبر و خیرت دی نو پا یرا و حیبت دی کینی این یقبل علی الحازیرین دي پا شي. ولا يخص بعنايته احدا دون احد الذي خاصكي په خپل توجه سره یو د بل له ته توجه یو شاندیو کی اي افتته مجلس او شروودي کی مجلس په حمد الله او په درود په نبي صلى الله عليه او د مخی مناسب دله او کې انتنې به ماله تحت میلوو کولو او ماله یفهمونه هو من الحدي ظان د بچو سااتيغ چې د حاضرینو اقل د غې برداش نه شي او د یقل سمچ کې نه داې خبره دی نه کوي یا او ما لا افهمون او میں یا پی پوئی گی نای دا خلقو اقل مطابق او شان مطابق د خبرو کی اَن يَخْتِمَ الْإِمْلَاعَ بِهِكَايَاتٍ وَنَوَادِرَ لِي تَرْوِيحِ الْقُلُوبِ وَتَرْدِ السَّأَمْ اَمْلَا په پَهِكَايَاتُ وَبَا جَائِبَاتُ اداسِ پَلَّتَائِفُ خَتَمْ کی اَمْلَا دِ پَهِكَايَاتُ چې زرو نو تا شي او داستړوالتي لر شي دا یو خبره ده خو طبيعت یې کوي دې درو ان شاء الله بیا وایو کنه وایو دلغه نه ما هي سن التي يبغي للمحدث ان دا حدیث ته پڑھاو او د محدث کوم عمر ده وَيُخْتُلِفَ فِي ذلك عَلَىٰ قُوَالٍ دیکھ ده علماء مختلف قوال دی فَقِيلَ خَمْسُونَ وَقِيلَ أَرْبَعُونَ وَقِيلَ غِيْرُ ذَالِكَ چا پانزوز چا سلویخ چا ده دینا کامو زیادتوئی دی وَسَيَّا النَّو مَتَا تَعَلَىٰ سَيِّدَا دے چِي کَلَ دے اَهَلْ شُو او احتیاج پیداشو خلکو الاغس د دیجا لسل تحدیث نو دے دی حدیث بیانونو تکینی فی ای سنن کانا په کم عمر کی چوی کم عمر کی چی دے کچی دے احل دے دے, دے او خلکو لم دے سدے خلکو لم دے ضرورت تے اشهر المسنفاتی فیهی بشعور د تسانیفو نپا دیکی الجامع لأخلاق الرعوی وآداب السامع للخطیب البغدادی رحمه الله دا کتاب دے اے جمع کون کی اخلاقو درعوی لرا او آداب دسامع دا دے امام خطیب بغدادی رحمه الله کتاب دے جامع بیان العلم وفضلی وما يم بغي في روايته وحمله لابن عبد البر رحمه الله ويجامي البيان د علم او فضيله او غ چ مناسب دي پرواته او حمل د دي کی دا, دا حافظ ابن عبد البر ضد حافظ المغرب وي او پلو علماء كثير د مالکی المسلک د او یو غالم چې اسانی دی ذکر کړې چې دا حدیث په دور او سندونو راغله په دور او راغله په دور او راغله خو عبر چې څو جلد د شرحه د موطالیکلې ا دې امام مالک هغه حدیث چې څومره دی په شلو په دیر شو په سلو په پنزو ټوله ها اسانی دی سکړي دا دای را جمع وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد واله واصحابه اجمعين